Даринка вперше побачила її яскраву вродливу брюнетку з ідеальним манікюром на тонких доглянутих пальчиках і з професійним макіяжем. «Що ти з собою зробила, Ілону?» сплеснула руками мати Ілони. «На що ти стала схожа?» «Я можу зараз же надіслати свого перукаря. Нехай він дасть лад твоїй голові». Вона у мене в повному порядку, спокійно відповіла Ілона. Ні, це, це не годиться. Треба терміново щось зробити. І кого вони наймають? Не професіоналів, не здар якихось. Це я її фарбувала, втрутилася Даринка. Так захотіла Ілона. Мало що вона захотіла, обурилася жінка. Просто від людей соромно. «Це тобі повинно бути соромно», – раптово вибухнула Ілона. «А мені не соромно. Мені не плювати, що скажуть люди. Мені так подобається, розумієш? Тобі не подобається, а мені подобається. Може бути у мене своя думка? Або треба робити, як ти захочеш? А чому мені має бути соромно? За що?» «Я стараюся для тебе і завжди робила все для твого добробуту. Ми з татом і живемо, і працюємо, щоб тобі було добре, щоб ти ні в чому собі не відмовляла», сказала мати і дістала з дорогої сумочки, прикрашеної ланцюжком зі вставними блискучими камінцями, гроші і поклала їх у тумбочку. «Це гроші тобі». Може, треба буде заплатити медсестрі або якісь санітарці? «Навіщо?» – вже заспокоївшись, але все ще важко дихаючи, запитала Ілона. «Як навіщо?» «Щоб краще доглядали тебе», – сказала жінка і, зобразивши привітну посмішку на своєму обличчі, звернулася до Даші. «Я вам, дівчино, заплачу, тільки будьте, будь ласка, уважні до моєї дочки». «Я не беру грошей», – сказала Даринка. «Всі беруть. Усе тримається на грошах». «Мені не потрібні ваші гроші», – твердо сказала Даша. «І даремно». Сказала жінка і кінчиками ніжних пальчиків поправила собі чуба на лобі. «А що це за огризок у тебе на тумбурці?» Ілона побачила, що мати кивнула в бік орхідеї і вже була потяглася до неї рукою. «Не чіпай!» – скрикнула Ілона так, що її мати, злякавшись, різко відсмикнула руку. «Іди!» Я не хочу тебе бачити, не хочу. Та що це з нею? Подивилася на Дашу жінка з-під нарощених довгих вій. Психіатра чи що їй викликати? Вам краще зараз піти, сказала Даринка. Візьміть, жінка простягла Даші пакет. Там овочі та фрукти для Ілони. Простежте, щоб вона добре харчувалася. Голос матері Ілони прозвучав глухо і зовсім сухо. Вона повернулася і вийшла. Граціозно вихляючи вузькими стегнами, одягненими в дорогі джинсові штани. Даша виклала продукти в тумбочку і, дочекавшись, поки Ілона заспокоїться, запитала – «Ну навіщо ти з нею так?» «А я скажу тобі, навіщо?» – тихо мовила Ілона голосом повним смутку. «Тому що я досі не знаю, які у моєї матері руки. М'які, тверді, грубі, ніжні. Я тільки могла споглядати, які вони гарні». Мати жодного разу до мене не торкалася. У нас у будинку були добробітниці, няньки, кухарки, хто завгодно. Вони піднімали мене вранці, розчисували моє волосся, заплітали кіски і гладили по голівці на ніч. А мені, як дурепі, до цих пір хочеться, щоб саме її руки торкнулися мого волосся. «Моєї руки». «Я думала, що прийде мама, побачить моє строкате волосся, поправить мій чубчик рукою і скаже, ну і смішна ти, Ілонко». «Ось побачиш, у вас із мамою налагодяться стосунки, і все буде добре», сказала Даша і потріпала строкатий чубчик Ілони. Напевно, твоя мама просто не розуміє, чого тобі не вистачає. Вона вже ніколи не зрозуміє, якщо досі не зрозуміла. У нашому будинку культ грошей. Я не здивувалася б, якби в хаті замість ікони святиху по золоченій рамочці повісили долар і на нього молилися з гіркою іронією в голосі, відказала Ілона і криво посміхнулася. А я тобі кажу, що настане такий момент, коли прийде до тебе мама і погладить по руці, як маленьку дівчинку перед сном. Уже не погладить. Тепер вона побоїться навіть пальчиком доторкнутися до мене. Хіба я не бачу, як швидко моя шкіра почала вкриватися незагойними ерозіями та виразками. Ні, моя матуся до таких гнійників не доторкнеться. Це можуть зробити медсестри, санітарки, лікарі, якщо їм, на її думку, заплатять гроші. Сподіваюся, що ти помиляєшся, сказала Даша. Чому мені так далися її руки? Сама не знаю. Ночами не сплю. Не тому, що палить вогнем усе тіло і моторошно свербить, а від того, що не можу уявити, які у мами руки на дотик. Дурнею, так? Ти найкласніша дівчина, підморгнула їй Даринка і додала. І найкрасивіша. Чесно, чесніше не буває. Розділ 36 Про що знову задумався? Голос Елі повернув Сергія на землю. Усе, думаєш про щось своє? Замислився, а про мене зовсім забув? Еля награно-вередливо надула свої чуттєві пишні губи, збільшені за допомогою ін'єкції біополімерного гелю. «Та так, ні про що!» – посміхнувся Сергій і потягнувся у кишеню за пачкою цигарок. «Мені здається, що французька кухня набагато вишуканіша і різноманітніша, ніж японська» сказала Еля, відпиваючи ковток коктейлю з льодом. «Згоден. Повністю з тобою згоден», – неуважно сказав Сергій, абсолютно не бажаючи вступати в суперечки про переваги тієї чи тієї кухні. Він завжди вирізнявся своєю невибагливістю у їжі і задовольнявся тим, що було на столі. Чи то смажена картопля на солоному салі або місосуп з водоростями. Він подивився на свою подругу, у якої була гарна фігура Моніки Белуччі та обличчя розпещеної ляльки Барбі. З Елею він познайомився на відпочинку в Римі кілька тижнів тому. Кокетливе личко, пишні гарні груди. Примхливі вуста привернули його увагу до цієї живої ляльки, утім, як і багатьох чоловіків. Сергій не хотів залишатися наодинці із самим собою і сумними думками. Дім, де все ще відчувалася невидима присутність Віталіни, залишився десь далеко, і Сергій розумів, що йому треба просто відволіктися, добре відпочити щоб набратися нових сил для роботи.